Лунають голоси команди на Гевеліус плац. А час від часу я навіть вирізняв глухий, розкотистий гуркит лінкорів у гавані. Ясний вересневий день. Іноді набіжить хмарка. Сонце взяло пензлика і укриває природу старим золотом. Все таке тонесеньке. Тонесеньке, чутливе, і водночас приглухувати. Ще кілька днів, і мені виповниться п'ятнадцять, і як і року у вересні, я бажав собі на день народження бляшаного барабана, бляшаного барабана, і не менше. Думки мої відмовлялися від усіх скарбів світу, вони неухильно поверталися тільки до барабана». З біло-червоної лакованої бляхи Ян не ворушився. Кобиєла сопів так рівно, що Оскарові вже здалося, ніби той, скориставшися з цієї коротенької перерви в стрілянині, задрімав. Адже всім, навіть героям, час від часу потрібно трохи поспати і відновити сили. Тільки я спати. І не думав, я невблаганно прагнув, як тільки можна прагнути в моєму віці бляшаного барабана. Не через те, що саме тепер, серед дедалі глибшої тиші і вже майже завмерлого гудіння, стомленої за літо мухи, мені знову сплив на думку – барабан юного начальника. ні того барабана Оскар не спускав з ока навіть під час бою, коли довкола гуркали снаряди і лунали постріли. Але тепер мені траплялася нагода прогавити, яку я і у гадці не припускав. Оскар не квапну підвівся і тихенько, намагаючись не наступати на бите скло, однак упевнено рушив до дерев'яного стелажа з іграшками. Подумка, він уже поставив на дитячий стільчик коробку з кубиками і звів таку собі підставку, досить високу і воднораз досить надійну, щоб зробити Оскара власником новісінького барабана. Але цієї миті, кобиє голос, а вслід за ним і суха, Комендантова рука спинила мене. Я розпачливо, показав на барабан, що лежав оздочки, зовсім поруч. Коби Єлас смикнув мене назад, я обіруч, потягся до бляшанки. Інвалідна мить замислився, вже хотів був. Сягнути рукою на гору й ощасливити мене, та раптом тишу в дитячій кімнаті розітнула кулеметна черга, а перед порталом забухкали протитанкові снаряди. Коби відкинув мене в куток до Яна Бронського. Сам знов метнувся до Гвинтівки і вже встиг, дивіться, її, перезарядити. А я все ще не відривав погляду від бляшаного барабана. І ось. Оскар лежав, а Ян Бронський, мій любий синьокий дядько, навіть носа свого не підвів, коли ота пташина пика, той клешоногий з водяними очима безвій, уже перед самісінькою моєю заповітною метою відкинув мене вбік. у цей куток за мішками з піском. О, ні, Оскар! Сльози не пустив. У мені закипала лють. У мені швидко плодилися жирні, синювато білі, безокі черв'ячки, шукаючи поживну падлину. Що мені до тієї Польщі? Та й що воно таке Польща? Вони ж бо мають свою кавалерію, то нехай і скачуть собі, виціловують паніям ручки і надто пізно помічають, що цмоколи не стомлені жіночі пальчики, а не наквацьоване жерло польової гаубиці. А опісля глядь, а та незаймана з роду крупів, вже розроджується. Ось вона. Прицмокнула губками, відтворюючи, хоч і сяк так, а все ж досить правдоподібно, звуки бою, які можна почути в щотижневих оглядах новин. А ось вона вже закидає своїми хлопавками головний вхід до пошти, готуючи зробити пролом. І вона таки зробила його і намірилася пройти через розбиту операційну залу і пообгризати всі сходи, щоб уже ніхто не міг ні підніматися ними нагору, ні опуститися вниз, а її почуту, тому що за кулеметами – і тому, що приїхав в елегантних розвідувальних бронемашинах з намальованими на них гарненькими іменами на кшталт «Остмарк» чи «Судети» – їм усе було мало. І вони з гуркотом роз'їжджали в своїй розвідувальній броні перед поштою туди-сюди, немов би дві. Допитливі юні дівчини, що навідалися оглянути замок, а замок іще на замку. Через це розбещені красуні, які звикли, що перед ними завжди всі двері навстіж, чим далі втрачали терпець і раз у раз кидали погляди, сірі, мов свинець, пронизливі погляди того самого калібру в усі приступні очам покої замку, щоб його каштелянів обсипало то холодом, то жаром, і щоб вони не знаходили собі місця. Одна з тих розвідувальних бронемашин, якщо не помиляюся, Остмарк, саме виїхала з Рітергаси і знову рушила до поштамту. І цієї хвилини Ян, Мій дядько, який вже досить довгенько лежав, мов неживий, вистромив у бійницю праву ногу і задер її, сподіваючись, що розвідувальна машина розвідає її і обстріляє, або, може, над ним зглянеться якийсь заблуканий снаряд, черкане йому литку чи п'яту і завдасть такої рани, яка дає змогу солдатів, надміру припадаючи на ногу, Відступити. Але довго тримати задерту ногу Янові Бронському було, мабуть, важкувато. Час від часу він мусив її опускати. Аж коли він перекинувся на спину і знову задер ногу, підтримуючи її обіруч під коліном, йому стало легше. Тепер він міг довше і з більшою надією на успіх підставляти литку і п'яту під прицільний вогонь чи під заблуклі снаряди. Я добре розумів на тоді. Розумію його ще й тепер. Але не міг я не зрозуміти того, чому такий лютий був Кобієла, коли побачив свого начальника, секретаря пошти, Яна Бронського в такій жалюгідній і розпачливій позі. Комендант одним стрибком підхопився на ноги, Другим опинився біля нас, топ над нами, дав волю рукам, схопив Янового костюмчика. Разом з костюмчиком і самого Яна підняв той оберемок, жбурнув його назад на підлогу, схопив знов, костюмчик затріщав, комендант ударив зліва. Перехопив справа, замахнувся правою, відкинув ліворуч. Ще встиг перехопити на літу, хотів був звести лівий і правий кулаки в один великий і завдати ним удару Янові Бронському, моєму дядькові, гаданому Оскаровому батькові. Але цієї миті щось задзвоніло, як тут дзвонять, мабуть, Янголи, на славу Господу. Цієї миті щось просвистіло, як ото в радіо свистить ефір. Цієї миті удар прийшовся, тільки не в Яна Бронського. Удар прийшовся в кобиєлу, Цієї миті снаряд надумав утнути добрячий жарт. Цієї миті цегла розраготалася на друзки, а друзки на порох тиньк. Обернувся на порохню, дерево знайшло свою сокиру цієї миті, вся ця кумедна дитяча кімната підскочила на одній нозі. Ляльки в стилі кете-крузе полускали, коник-гойдалка рвонувся з місця й був би аж-аж-аж який раденький скинути вершника». Якби ж то на ньому хто-небудь сидів, цієї миті в іграшковому конструкторі склалося щось не так, а польські улани одночасно захопили всі чотири кутки в кімнаті, і цієї миті стелаж із іграшками нарешті перекинувся.